Sisi kama ushetu tumejipanga kwamba swala rushwa halikubaliki udanganyifu halikubaliki figisu au namna yote ile ambayo yako na kona korona, sisi hatutalikubaliana hatu nalo. Tukigundua tume, tunajipanga kama hivyo mnaomba tuna watendaji wa, wa maeneo yale usika watatusaidia. Kama ikaonekanika kwamba kuna mtu anatumia rushwa sisi tunalitoa jina lake mapema kabisa. Halitarudi kwenye wogombe